tetapi al Imam Al Ghazali pada kurun ni kurun kelima hijrah dia juga digelar sebagai mujaddid kurun kelima kerana sumbangan yang dilakukan pada hayat dia dan antara yang menggelar dia sebagai mujaddid kurun kelima al Hafidhul Iraqi seorang ahli hadis yang besar meninggal tahun 806 hijrah guru kepada al Imam Ibnul Hajar rahimahullah Imam Ibnul Hajjah Al Asqalani antara yang menggelar dia sebagai mujaddid kurun kelima Tajuddin al Subki ulamak yang meninggal tahun 771 hijrah, tokoh besar dalam mazhab syafi'i rahimahullah. Antara yang menggelar, dia seorang yang kurung kelima, al-imam al-suyuti rahimahullah, yang meninggal tahun 911 hijrah. Dan ramai lagi. Kerana apa? Kita kena faham, pada zaman era al-imam al-ghazali rahimahullah, pada zaman tu, yang kita dah sebut tadi, fitnah falsafah ni terlampau kuat masa tu kerajaan masa tu dipimpin di zaman era Abbasiyah. Dan era Abbasiyah masa tu adalah zaman yang huru-hara. Pemerintahan Abbasiyah di Baghdad diancam oleh orang-orang Atrak. Orang-orang Atrak ni yang yang kita kenal hari ini macam orang Turkmenistan, orang Tantan yang belah sana tu, yang belah kaukas. Diancam juga pemerintahan di Baghdad dengan dengan bani seljuk yang yang yang dalam sejarah ada dinasti seljukia dan kemudian khilafah di Baghdad diancam oleh ismailiyah batiniyah gulungan ismailiyah batiniyah yang berasal daripada dinisbahkan kepada Ismail bin Ja'far As-Sadiq yang ajaran ni berasaskan kepada tasyayyu' yang kemudiannya ajaran ismailiyah ni berpecah kepada banyaklah Berpecah ada Ismailiyah, Karamitah. Ada berpecah kepada Ismailiyah, Fatimiyah. Dan banyak air. Jadi golongan ni yang tengah menyerang masa tu. Pemerintahan ataupun fikrah umat pada zaman Al-Imamul Ghazali. Rahimahullah. Dan belum lagi, kemudian kalau kita tengok Antakiyah, Turki. Baitul Maqdis yang masa tu dah jatuh di tangan tentera salib. Dan di era tu juga, masa Bani Saljuk. Membina Madrasah an nidhamiyah Di Baghdad, di Nisabur Untuk nak memperjuangkan Masa tu Madhab Sunni Yang berasaskan kepada Madhabul Syafi'i Dan juga Akidah Ash'ariyah Masa zaman tu Di Mesir pula Pemerintahan Fatimiyah Tengah aktif untuk nak menyebarkan Syiah di Al-Azhar Menyebabkan Perlakunya satu Pertelingkahan dahsyat ideologi mazhab yang dahsyat masa zaman tu dan kalau kita nak tengok uh, Fatimiyah ni adalah pecahan kepada golongan Ismailiyah ni yang sebelum ni iaitu asalnya berasal daripada gerakan uh, Al Hassan bin Hawshab di Yaman pada kurun ketiga yang kawan dia Ali bin Fadl antara orang yang mendakwa sebagai Nabi dan kemudian membebaskan pengikut dia tak payah kamu puasa, tak payah kamu salat dan kemudian berterusan era tersebut di Yaman, dan kemudian gerakan Ismailiyah Fatimiyah ni semakin kuat di era Ubaidillah Al-Mahdi yang mana kemudian melarikan diri daripada Syria, dilari pergi ke Tunisia dan berjaya menegakkan pemerintahan kerajaan Fatimiyah yang di Mesir di sebahagian Hijaz, di Yaman, berterusan sampai kurun kelima hijrah dan akhirnya Tumbang di tangan tentera Salahuddin Al-Ayubin. Erafad ni antara yang hardcore ekstrim ni. Maksud tu, yang yang berasas kepada ahli kalam yang dahsyatnya pemikirannya. Jadi, Imam Al-Ghazali rahimahullah antara orang yang ada background dalam ilmu kalam dan ahli faysaf, uh, falsafah. Dia faham, dia kata, maka aku akan fight diorang dengan apa yang yang diorang sendiri ada. Jadi, dia fight. Tapi disebabkan dia terlampau mendalami perkara tersebut. Dia study bertahun-tahun ilmu falsafah dan ahli kalam. Untuk nak berjidal ataupun berdebat dengan geng-geng batinial. Tetapi, dia ada banyak terpengaruh dengan elemen ilmu falsafah juga. Sampaikan murid dia. Ibn Arabi bagi tahu guru kami, dia menelan ilmu falsafah. Dia cuba nak muntahkan balik, tapi dia tak mampu nak muntahkan balik. Maksudnya kesan ilmu falsafah tu ada pada diri dia Walaupun dia belajar ilmu falsafah tu Untuk nak bidas orang-orang falsafah ahli kalam pada zaman dia Tapi dia tak mampu juga Dia masih lagi terpengaruh banyak dengan ideologi falsafah Masa tu dia dia dia perangi Imam al Ghazali ni dia fight ideologi-ideologi ahli kalam yang hardcore macam Al-Farabi Ibn Sina Ibn Sina yang masa itu adalah pengikut kepada Al-Farabi yang banyak terpengaruh dengan akidah batini yang dahsyat. Yang akidah-akidah dia, yang lima menghazali sendiri kafirkan. Ibn Sina. Dalam sebahagian kitab dia. Disebabkan kalam dalam akidah yang begitu dahsyat. Yang mana hari ini kalau kita tengok ramai umat Islam ambil Ibn Sina sebagai ikon. Muslim yang profesional. Soal-olah kita kena jadi seperti Ibn Sina. Seorang Islam yang hebat dalam bidang medik dan ulama kita ingat Ibnu Sina sebagai ulama Padahal bukan dalam bidang kedoktoran yes tetapi dalam bidang ilmu agama bukan bukanlah contoh kita mana ada kalam Ibnu Sina dinukilkan dalam hadis ulumul hadis siq dan sebagainya tak ada al imam al ghazali sendiri menkafikan dia kata al farabi dan ibnu sina dan al imam az-zahabi rahimahullah sendiri sebut beberapa akidah ibnu sina yang berbahaya kepada umat tetapi Wallahu alam Ibn Khilikan dia ada menyebut bahawa Ibn Sina bertawabat pada akhir zaman dia taala alam. Tapi ini ideologi yang Al-Imam Al-Ghazali tengah deal pada zaman tu. Itu ideologi yang di-fight. Dia kata pada pandangan dia ideologi macam ni boleh di-fight dengan tasawuf. Sebab dia tengok manusia masa tu terlampau banyak gunakan kepala sampai lupa aspek kerohanian. Jadi dengan dasar tasawuf tu di mengarang ihya ulumuddin pada 10 tahun di absent Dihilang hilang yang pergi ke dimash burung alik itu semua masa tu dikarang ihya ulumuddin dikarang dikarang usulul arba'in dikarang jawahirul qur'an antara kitab-kitab yang dikarang. Jadi kalau kita nak tengok al-imam al, -Imam al itu hayat dia. Yang kita tak boleh nafikan imam ghazali antara genius pada zaman dia. Yang dipuji oleh al-imam az-zahabi al sendiri. Al-imam az-zahabi al antara orang kalau kita nak mencari penilaian para ulama carilah kalam Imam Az-Zahabi seorang yang begitu insaf dan adil dalam kalam dia. dia bila mana disebut keburukan orang dia akan sebut kebaikannya di samping dikritik al-Imam Al-Ghazali disebut al-Imam Ghazali adalah seorang hujjatul Islam begitu juga dia adalah seorang yang super genius pada zaman dia dia punya genius di pada zaman dia dia kata super itu Imam Ghazali rahimahullah kita tengok anak murid di sini, Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya bagi tahu Al-Imam Al-Ghazali ini adalah perumpamaan dia dibagaikan syafi'i yang kedua. Sebab kemahiran dia dalam bidang madhab syafi'i, usulnya menyebabkan dia dianggap sebagai syafi'i yang kedua. Dan kalau kita tengok kalam ulama yang lain yang memuji Al-Imam Al-Ghazali, banyak dalam bab tu. Tetapi kita nak faham tentang kitab dia. Dan bila mana kita tahu tentang background penulis dia, kita boleh tahu kenapa dia mengarang kita berkhiyak. Objektif dia satu. Dia nak satukan antara aspek fiqh dan juga aspek kerohanian. Dia tak mau jadi macam mana orang yang ada ilmu tapi tak ada takwa. Yang macam macam mana hari ini kalau kita tengok banyak orang-orang hari ini. Ya? Especially, misalnya kalau kita tengok pada sunnah-sunnah. Bab-bab salah betul ni semua memang champion. You salah, you betul. Ni salah, kala Allah, kala Rasul. Tapi bab-bab ketakwaan, hati, dengki, jealous, belasah orang, hentam orang, tak, tak kira apa dah. Aspek kerohanian kita kurang. Ketakwaan kita turang. Kita tahu fulan tu buat salah, kita bidas. Fulan, kawan fulan, fulan, fulan. Kita gelar dia, kita hentam dia, kita... Kita tahu benda tu haram, tapi kita buat juga sebab dalam hati kita ni takde lah ketakwaan. Ilmu kita ada. Jadi itu yang kita bagi tahu ramai orang hari ini menyebarkan ilmu, menyebarkan berdakwah dengan ilmu, tetapi tak ramai orang berdakwah dengan hikmah. Dan nak dapat hikmah kebijaksanaan ni perlu disertai dengan ketakwaan, kerohanian yang baik. Jadi imam mukazzal ini dimengarang kitab ihya untuk nak satukan aspek ini. Dia tak mahu orang bersolat semata-mata Tetapi dia tak faham tentang konsep dan ruh Daripada bersolat Dia tak mahu orang tu menunaikan zakat semata-mata bagi dia duit Tetapi zakat tersebut tak ada langsung memberi impak Ataupun reflection yang baik kepada hidup orang tu Jadi dia nak, dia nak gabungkan antara fiqh Dan aspek kerohanian Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab Ihya'ulimuddin banyak perbahasan-perbahasan tentang fiqah ni. Tetapi dia bukan umpama kitab fiqah yang orang sebelum-sebelum tu dah tulis. Bukan seperti kalau kita tengok kitab an Al nawawi Al-Majmur. Bukan juga seperti karangan Al-Murni, ibnu Qudama yang semuanya membahaskan tentang fiqah semata-mata. Ini haram, ini halal, ini makruh, ini itu dalil, sekian itu dan ini. Tak. Tetapi dia punya kitab mesti berpaksi kepada dua asas fiqh dan iaitu amalan fizikal dan begitu juga aspek yang kedua amalan kerohanian jadi bila mana dia banyak bicarakan aspek kerohanian kat situlah banyak elemen-elemen kesufian yang masuk yang probably dan banyak yang mungkin menyimpang sikit daripada uh, daripada apa apa yang disebut oleh para ulama rahimahullah dan sebagai contoh, kalau kita tengok, dalam fiqh, kalau kita tengok dalam ihya, banyak fiqh. Dan tak ada siapa boleh deny. Bila mana baca karangan ihya'ulimuddin, akan ternampak tentang dia punya brilliant dia dalam mengulas tentang bab-bab fiqh. Ketika dia mengulas satu isu, membawa akwal, menterjih, kita boleh nampak betapa cerdiknya Imam Al-Ghazali Rahimahullah. Dan dalam fiqh, dia banyak, di sebagai orang yang syafi'i madhab, dia banyak tarjih madhab syafi'i dalam isu-isu furuk. Dan begitu juga, Al-Imamul Al Ghazali, kalau kita tengok pilihan-pilihan dia, iftiarat dia, tarjihat dia, tak banyak lari daripada pandangan-pandangan Jumhu. Itu daripada sudut fiqh. Dan kalau kita tengok juga dia punya istidlal, pun lebih kurang dengan apa yang Jumhu sebut. Beristidlal dengan Quran, beristidlal dengan hadis dengan akwar sahabah, pendapat sahabat, dengan ma'kul dan sebagainya digunakan juga kaedah-kaedah tersebut cuma dari sudut hadis yang digunakan itulah yang banyak kerompongan jadi kat situ banyak hadis-hadis yang digunakan mungkin dhaif banyak juga yang munkar banyak juga yang maudhu dan kalau kita tengok lagi al-imam Ghazali ni dalam kitab Ihya Ulumuddin antara yang selalu membicarakan soal aulawiyat soal awalia ni soal keutamaan kita sepatutnya ni dulu utamakan ni dulu ataupun tak contohnya al-imam Al ghazali ni bila pada dibicarakan bab adakah kita ni ses lebih sesuai lebih utama untuk kita beruzlah bersendirian ataupun sesuai untuk nak kita bersosial dengan manusia antara faedah-faedah ni sebutkan kat situ sangat menarik dia kata kalau kita jenis yang kalau kita bersosial ni memang tak selamat daripada dosa. Mengumpat sana sini, maka lebih elok kita uzlah. Kalau kita bersosial ni berbuatkan kita selalu menzalimi orang, kita lebih sesuai untuk nak beruzlah. Kalaulah kita bersosial ni buatkan orang lain buat dosa banyak dekat kita, kan? Contoh orang tengok kita dia orang nak maki. Beruzlah ha. Beruzlahlah, menyelamatkan orang lain. Itu itu apa yang dia dia di, di, di bicarakan. Tetapi kalau ditengok, kalau dalam bab untuk nak memelihara hubungan, silaturahim, menghadiri kenduri, jemputan, maka tak boleh lari daripada kita kena bersosial dengan orang. Dalam bab untuk nak menunaikan kewajipan, solat Jumaat umpamanya, maka tak boleh tidak perlu kita bersosial dengan manusia. Dalam bab lain, bab nak memberi manfaat kepada orang, menuntut ilmu, mengambil manfaat, maka lebih elok untuk nak kita bersosial dengan orang lain itu antara bab yang dibicarakan juga sangat menarik walaupun ada few few point yang maybe boleh dipersoalkan. Dan dalam Ihya Ulumuddin juga banyak membicarakan isu bidah. Eh, biasanya orang bila mana sebut bidah ni? Wahbi. Tapi dalam Ihya Ulumuddin banyak juga Imam Ghazali ni bicarakan soal-soal bidah. Antaranya masa dibicarakan tentang pandangan ulama yang menghukum bidah ah orang yang makan selain daripada sufrah makan atas pinggan bidah ah. makan sudu garpu semua bidah ah. dia dibahaskan bab ni di menolak pendapat tu dia kata makan atas bekas tak tak menjadi bidah ah. walaupun dikatakan nabi makan atas sufrah tetapi ini hanya pembaharuan duniawi yang tak ada kaitan yang tidak melanggar sunnah yang thabita tak melanggar aspek ibadah yang lain. Maka dia mendefend pandangan ni, dia kata bahawa makan di bekas tidak binaah. Panjang lebar disebut. Menarik perbahasannya. Jadi dia pun seorang yang cuba nak menentang binaah. Ataupun isu-isu tu dibahaskan dalam kitab dia. Dan dalam kitab dia juga banyak membahaskan aspek ruh. Kalau kita salat tanpa khusyuk, apa fungsinya? Kalau kita zakat, tapi hati kita penuh dengan tamak, kedekut dan sebagainya dibanyak bahaskan ke arah tu. Sebab bagi Imam Al-Ghazali ini aspek penyucian jiwa dia dia antara tokoh yang banyak terpengaruh dengan elemen kesufian dan dia sendiri mengaku. Dia kata sebaik-baik akhlak adalah akhlak sufi. Sebaik-baik cara adalah akhlak orang sufi, cara orang sufi. Dan dia kata Aku melihat orang yang memilih jalan Allah yang khas adalah golongan sufi. Dan disebabkan itu, Dr. Yusuf Qardawi pun mengkritik dia. Dia kata, Imam Ghazali ni dalam bab tasawuf, tidak macam set mind dia. Dia masuk dalam pintu tasawuf dalam keadaan dia seorang penuh dengan cinta lah. Macam taksuk lah. Tak seperti mana, bila mana dia berhadapan dengan falsafah batiniah, dimasuk ke bidang falsafah batiniyah, dibaca buku-buku tentang tu, dalam keadaan dia nak kritik. Nak mencari kesalahan, nak berfikir, nak pertimbangkan. Tetapi dia masuk dalam pintu tasawuf dalam keadaan dia memang suka. Dia terima je. Sampaikan Dr. Yusuf beritahu, sewaktu dalam dalam baktasawuf ni, Al-Imamul Al Ghazali rahimahullah selalu mendahulukan hati dia daripada fikirannya. Selalu mendahulukan diri dia daripada dia punya fikir dia, dia punya ilmu dia. Sebab banyak aspek-aspek yang kalau kita tengok dalam ihya juga yang menyanggahi akidah tak ada firaq. Sebagai contoh kalau kita tengok dalam uh, apa dalam ihya ulumuddin, ihya ulumuddin kita kena faham imam al ghazali antara orang yang pertama yang mencampur adukkan antara aspek syariat dan juga kesufian. Dan kalau kita tengok dia banyak menggunakan tafsir tafsir isyari sufi. Tafsir isyari sufi ni ialah tafsir mentafsirkan al-Quran yang bukan zahir yang bukan disebutkan oleh akwal-akwal ulama terdahulu. Sebagai contoh, al-Imam Ghazali rahimahullah bilamana disebut tentang ayat disebut tafsiran ayat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila Nabi Ibrahim alaihissalam doa wajnubni wa bania an na'budal asnam diminta kepada Allah jauhkanlah aku dan anak aku daripada menyembah berhala Al Imam Al Ghazali rahimahullah didenay dia kata yang dimaksudkan dengan sembahan berhala dekat sini bukan berhala patung yang syirik tu tetapi maksud dia ialah sembah dunia sembah batu emas dan perak itulah sembah dunia harta ni dia tak bagi dia tak masukkan tu dalam bab syirik tapi dia nak bagi tu Nabi Ibrahim doa ya Allah janganlah jadikan aku ni orang yang menyembah dunia mengejar dunia dan tafsiran itu tak ada disebutkan oleh mana-mana salaf sebelum ni dan uh, Imam Ghazali bagi tahu kenapa dia cakap macam tu kerana dia kata mustahillah Nabi Ibrahim alaihi akan terjebak dalam syirik tetapi dilupa pada ayat yang lain yang disebutkan, yang menjadi doa Nabi Shuaim alaihi dek ester wa ma lana an fiha illa ay yasha Allahu rabbuna yang mana Nabi Syuaib bagi tahu kat kaum dia dia kata kami tak akan balik kepada kesyirikan tersebut melainkan jika Allah kehendaki bukan kat situ nak mengatakan bahawa para anbiya ni boleh terjebak pada syirik tetapi nak menarapkan kepentingan untuk nak kita menjauhi syirik dan Allah telah memakbulkan doa Nabi Ibrahim alaihi menjauhkan anak-anak ni semua daripada sembahan berhala Misalnya kalau kita tengok contoh tafsir isyari, tafsir dengan isyarat. Bila mana uh, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la tadkhulul malaika baitan fihi kalb wala surah. Nabi kata tak akan masuk malaikat ke dalam satu rumah yang ada anjing maupun gambar. Dia dia kata maksud anjing kat sini ialah perasaan hasad dengki dalam ni ni. Busuk hati ni bagaikan anjing yang menggigit Surah kat sini ni bukan gambar yang kita faham ni Tetapi ialah bayangan keduniaan Kalau hati rumah orang tu kita ni Dalam hati kita penuh gambaran dunia Penuh gambaran benda-benda haram ni Malaikat tak masuk Jadi itu tafsir isyari Yang banyak wujud Kalau kita tengok dalam uh, Ihya'ul-Mudin Banyak lagi contoh-contoh yang boleh disebutkan Begitu juga dalam uh, dalam Ihya'ul-Mudin Banyak hadis-hadis yang lemah Munkar, yang batil yang mana kalau kita tengok As-Subki mengumpulkan hadis-hadis yang tak ada sanadnya dalam Ihya Ulumuddin mencecah 900 hadis. Dan kemudian Al-Hafidh Al-Iraqi mentakhrijkan hadis-hadis dalam uh, Ihya Ulumuddin yang mana kalau kita tengok banyak hadis-hadis yang palsu, batil, tiada asal dan lagi banyak hadis-hadis yang mungkar hadis-hadis yang dhaif. Antaranya hadis misalnya kita bawa sebagai contoh dibawa asar Aisyah radiyallahu anha yang bagi tahu Aku dengki kepada Uthman Dan semua yang aku dengki kepada Uthman Yang aku doa menimpa kepada Uthman Perkara-perkara buruk tersebut Allah timpa balik kepada aku Benda ni semua tak betul Dan dia bawa asal ni tanpa sebarang sanat Tak ada pun asal dan sumber ni Dan dia tidak Al-Imamul Ghazali rahimahullah Tak beri sebarang komentar Tak ada ta'liq Tak ada bagi hukuman Tak ada komen apa-apa dan dibawa lagi contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Jibril alaihi tentang lemah kelakiannya. Ha. Maka Jibril alaihi salam nasihatkan dia makan harisa. Sejenis manisan. Did defend hadis ni. Padahal hadis ni sah sah batil dan madu. Palsu. Dan bercanggah dengan hadis riwayat Bukhari rahimahullah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam power dia tu boleh tawaf isteri dalam satu malam sehari. Bahkan Anas radhiyallahu an bagitau Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kekuatan 30 lelaki. Bercanggah dengan ni tapi di defend. Banyak lagi kalau kita tengok dalam bab tersebut tapi kita tak boleh nak deny Dan Al imamul Al Ghazali rahimahullah sendiri mengaku. Di sendiri uh, sebut dalam kitab Kanun tawil dia kata bid'ah bid'ati fil hadis muzjah. Aku punya knowledge dalam hadis sikit tak banyak that's why al imam Ibn jauzi rahimahullah diberitahu al imam al-ghazali rahimahullah telah memenuhkan kitab dia ihya' tersebut dengan hadis-hadis yang batil yang dia sendiri tak tahu bahawa ianya batil al imam Ibn taimiyah rahimahullah bagi tahu al imam al-ghazali rahimahullah kurang pengalaman dalam menganalisis hadis dia tak tahu nak membezakan hadis yang sahih ataupun maudhu' dan sebagainya Menyebabkan banyak tercampur aduk di sana uh, Yang kalau dia sendiri tahu hadis tersebut batil Dia pun takkan sebut Tapi sebab dia tak tahu Sebab apa? Dia dah sebut dalam kitab dia Dibahaskan tentang hadis Orang yang berdusta dan Yang Nabi SAW bagitahu Siapa yang berdusta di atas nama aku dengan sengaja Maka tempahlah tempat di neraka Dibahaskan tentang hukum-hukum orang yang berdusta kepada Nabi dengan sengaja Tetapi kadang-kadang disebabkan kita tak perasan Kadang-kadang kita tak tahu Maka sometimes kita boleh terjebak dalam kesilapan. Dan the best kalau, the best pandangan yang kita tengok al Imam al Zahabi rahimahullah disebut disebut dia kata Kitabul Ihya penuh banyak hadith-hadith yang batil. yang mana di samping itu dia membawa kebaikan yang banyak, kebaikan dia banyak Kitab uh, Ihya. Kalaulah tak bercampur dengan penyelewing-penyelewingan sufi. Tapi akhir sekali dia tahu, Farahimallah al-imam Abu Hamid. Semoga Allah merahmati imam Abu Hamid al-Ghazali. Di mana kita nak jumpa orang seumpama dia dalam bab ilmu, dalam bab keutamaan, kelebihan dia semua. Tetapi kita tidak mendakwa beliau maksum, terselamat daripada sebarang kesilapan dan kita tidak bertaklid kepada kesilapan tersebut. Jadi kita kalau kita nak bahaskan tentang kitab Ihya ni banyak. Sebagai contoh dan sikap para ulama terhadap kitab Ihya kita tengok macam-macam. Ada yang ekstrim, ada yang okey, ada yang sederhana. Ada yang ekstrim daripada zaman zaman dulu tu. Zaman Murabitun, kerajaan Murabitun, kerajaan Murabitun ni lebih kurang Uh, daripada tahun 478 Hijrah sampai 541 Hijrah yang mana sampaikan ulama fuqaha Qurtubah dan Maghrib Moroku dan ulama di, di di di di di Spain masa tu ada yang bagi fatwa supaya dibakar ini yang ekstrim antaranya kadi Qurtubah kadi bumi Qurtubah sendiri Muhammad Ali Al-Andalusi dikatakan dia bagi fatwa kena bakar kita Al-Ghazali. Tapi ulama' pada zaman itu banyak defend. Tulis balik buku nak defend. Pertahankan. Sampailah qadhi kurtubah tersebut. Tarik balik fatwa dia. Dan dia baca balik. Ada sebahagian ulama' yang mana sederhana. Yang terima sebahagian tempat yang betul. Dan kritik tempat mana yang tak betul. Kalau kita tengok misalnya ulama' daripada kalangan Madhab Maliki. Al-Imam Ibn Al-Arabi. al, al Qadi Iyad daripada kalangan ulama mazhab Syafi'i Ibnu Salah daripada kalangan ulama mazhab Hanbali seperti Ibnu al-Jauzi min Qayb al-Daimiyah rahimahullah mereka ini adil dalam mengkritik yang mana salah disebut salah yang mana betul yang baik disebut baik sebab itu Ibnu Taimiyah rahimahullah dia bagi tahu kebaikan kitab Ihya' ni banyak dan apa yang kita terima dalam kitab Ihya' ni lebih banyak daripada apa yang kita tolak adil dalam mengkritik disebut ni dalam Dar'ut Ta'ar dan ada juga para ulamak indefen yang memang suka kitab ni. Antaranya kita tengok macam apa yang disebutkan oleh uh, uh, Az-Zabidi. Az-Zabidi ni antara ulama yang khidmat kepada kitab ni dan dia betul-betul difen. Dia kata kitab Yahya ni antara kitab yang penuh dengan asar, penuh dengan mengajak kita berfikir, penuh dengan nukilan-nukilan. Dan subki di antara yang ni bagi bagitahu kitab Yahya ni perlu disebar luaskan. Diperkenalkan kepada umat Islam. Sebab dia membawa hidayah kepada ramai orang. Ramai orang yang baru membaca ihya Ihya'ulimuddin, yang mana akhirnya mendapat hidayah. Ramai orang defend. Tetapi kita tak nafik kesilapan-kesilapan yang dibuat. Dan saya berpandangan, orang-orang yang baru, yang tak ada asasnya dalam agama yang belum mahir dalam aspek membezakan hadis yang batil ataupun tidak, yang tidak begitu mantap lagi akidahnya, jauhkan dulu tunda dulu untuk nak membaca kitab ihya sebab dikhuatir kita tak mampu nak membezakan yang salah ataupun yang betul ke dalam dalam perkara tersebut tapi bagi talibul ilm bagi penuntut ilmu yang ada asas yang kuat dalam tu dia ada ilmu hadis yang baik akidah yang baik maka disangat dituntut untuk nak kita membaca kitab Wahia Ulumuddin yang mengandungi banyak faedah-faedah yang boleh menyentuh hati kita yang boleh membawa kita untuk nak muhasabah diri menyucikan jiwa kita balik dan kemudian jangan kita lupa balik untuk nak melihat kepada kitab-kitab yang telah berkhidmat kepada Wahia Ulumuddin yang mentakhrijkan hadith-hadith dalam Wahia Ulumuddin supaya kita tak terjebak dalam hadith-hadith yang bermasalah tersebut kita boleh rujuk kepada takhrij al hafiz al Iraqi yang ditulis dalam kitab dia al-mughni fi haml al-asfar tetapi cuma masalah dia al-hafidh al-iraqi walaupun maudu' disebut daif. Jadi itu menyebabkan orang yang tak faham dia akan ingat ah oh, ni daif kita boleh berhujah dalam fada'il amal. tetapi dia tak faham daif yang dimaksudkan kat situ ialah palsu. Boleh juga uh, sebelum tu juga sebelum sebaik-baiknya sebelum kita membaca ihya' al-mudin sebaik-baiknya kita membaca kitab-kitab tazkiyatun nafs yang ditulis oleh para ulama salaf terdahulu mungkin kita boleh sebut ulama mutakaddimin lah sebagian orang elejik boleh sebut nama salaf jadi sebut ulama mutakaddimin dulu macam mana yang ditulis oleh kita kitab, -kitab uh, Az-Zuhud oleh Wakil bin Al-Jarrah hingga tahun 197 Hijrah ahli hadis. Kebaikan dia ialah kitab-kitab ni mengandungi banyak apa yang disebutkan topik-topik yang Al Imam Ghazali ni sebut tetapi kelebihan dia hanya qala Allah qala Rasul qala Rasul qala Rasul qala Sahabah. Jadi kita biasakan diri kita dengan qala Rasul qala Rasul. Walaupun kitab dia bertajuk zuhud tapi dalam tu ada bab silaturrahim, ada bab bersabar, bab-bab yang menyucikan jiwa kita semua dan semuanya disebut dengan Hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ataupun qawlus sahabah. Biasakan diri kita dulu dengan kitab-kitab ni. Kitab al Mubarak. Kitab-kitab ni besar. Selepas kita mahir, kita ada pengetahuan qal rasul dalam bab tersebut. Ada asas yang kuat dalam akidah untuk nak kita bezakan antara yang masalah pun tidak. Sebab dalam kitab Ihya ada bab-bab yang agak merbahaya kepada akidah. Ada sometimes ulasan dia boleh difahami wehdatul wujud macam dalam ayat wamayyat tadzminkum 'indihis fa sawfa ya'tilla biqaumin so kat situ dibagi tahu kat sini Semua adalah allah soalah begitulah tiada selain daripada dia yang soalah membawa kepada fahaman wahdatul wujud ni benar ini yang perlu kita beza dan kita mahir kalau kita dah mahir maka sangat baik untuk nak kita baca supaya kita boleh membersihkan jiwa kita naikkan balik ketakwaan kita insyaallah jadi dengan masa yang terhad dan telah tamat ini, moga-moga uh, ada manfaat daripada apa yang disebutkan ini, dan kita tidak mahu menzalimi siapapun. Naa Allah Subhanahu Wa Taala jadi mana kumshanaan al kauminala Allah taqdir. Janganlah orang yang beriman ni untuk nak berlaku zalim pada orang-orang yang kita tak perlu sikit kita sebut keburukan ni saja, ataupun uh, kita hentam ni saja. Tapi kita berlaku adil. Bap yang ada kebaikan kita sebut ada kebaikan. Yang mana kesilapan kita sebut kesilapan. Apa pun yang kurang itu daripada diri saya sendiri dan apa yang lebih itu daripada Allah Azza Wajalla. Akuul Qauli Hada. Wa Astaghfirullah Aladzimali Wa Lakum. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan setinggi tinggi pakar gaji diucapkan pada yang berbahagia Ustaz Dr Kamil. Ya soalan kami tak buka untuk ni. Ha. Boleh satu ya. Ha. boleh terima soalan doktor. Eh, tak boleh. Ha, tak boleh. <laughs> Hilang takwa. <laughs> boleh insyaAllah insya ha. Satu boleh insyaAllah kami. salam warahmatullahi <coughs> wabarakatuh. Ha. Kita tak nafi tindakan sebegitu wujud ekstrim. Bukan pada zaman tu, Maksudnya, ditanya apa pandangan kita terhadap tindakan pemerintah Qurdobah. Qurdobah uh, yang Qurdobah, nama seharap dia. Yang sampai bakar kitab Miha Al-Muddin. Tetapi, tindakan ini ditentang oleh ramai juga fukahak dan ulama pada zaman dia. Tindakan ekstrim sebegini, definitely kita tak terimalah dan benda ni bukan bukan wujud pada zaman tu even zaman sekarang pun di uh, tempat uh, kami belajar rumah syahih cerita sampai kat ada pelajar ni baru je belajar setahun dua dah nak baca Fathul Bari Ibn Hajar terus tu dari Ibnu Hajar ni Asy'ari dan sebagainya nak baca kitab tu jadi apa-apa pun tindakan sebegini kita anggap sebagai tak ilmiah sebaik baiknya adalah jalan wasati yang kita ambil kita bincangkan dari sudut ilmiah dan uh, kita kritik sebagaimana para ulama' yang kita tengok yang masyuh, masyuh kritik. Kita dah sebut tadi, Ibn Qayyim, Ibn Taimiyah, Rahimahullah, Ibn Salah. Yang mana mereka mengkritik tempat-tempat yang perlu dikritik. Apa yang salah, apa yang perlu diterangkan, kita sebut. Tetapi bila mana kita gunakan tindakan ekstrim, maka seolah-olah kita telah menutup pintu diskusi ilmiah yang ada yang sepatutnya dibuka dan apatah lagi Imam Ghazali rahimahullah pada masa itu adalah seorang tokoh yang sangat disegani tindakan sebegitu akan membibitkan lagi bibit-bibit permusuhan yang besar dan saya melihat ia yang tak wajar. Wallahu a'lam bishawabul lah.